Szóvirágok! Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem elhunyt alkalmából jóleső szerencse kívánataikkal elhalmoztak. Kilátta két éves, Zoli névre hallgató nőstény hosszú szőrű, szobatiszta középfülgyulladásomat. Részeg halottakat nem szolgálunk ki. Bajtársi találkozó. E 20-án a Városligeti kertvendéglőben Bajtársi összejövetelre hívom azokat, akik tíz évvel ezelőtt ugyanebben a kerthelyiségben történt agyonverésemen személyesen részt vettek. Néhai Ordódi B. A sétányokon papírpénzt szétdobálni tilos. Felkérjük tisztelt vendégeinket, hogy a női napozót férfi ivarszervekkel ne látogassák. Egy Volkswagen miért nem lehet boldog? A zászlót etetni, piszkálni, ingerelni szigorúan tilos. Vigyázat, a kapu harap.